وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الاخوه في الله ام بالك تم لانجد كان pembahasan kita dari siratul rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kita masih menyebutkan beberapa riwayat yang menerangkan tentang kejadian yang disebutkan dalam sejarah yang dinukilkan oleh para perawi hadis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peperangan Uhud salah kita sebutkan sebelumnya istishhad Hamzah bin Abdul Muthalib radiyallahu ta'ala anhu dan kisah di kafaninya beliau radiyallahu ta'ala anhu masih menjelaskan tentang sebagian tuat yang ada hubungannya dengan uh, kisah Hamzah radiyallahu ta'ala anhu disebutkan dalam Riwayat Imam Ahmad rahimahullah Taala dalam Musnad Al Bazzar dan Al Haythami menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh al Imam Ahmad Abu Ya'la dan Al Bazzar dan di dalam sanadnya terdapat pau yang menjadi perselisihan akan tetapi ada penguat dari jalur yang lain yang dengan jarwat ini dihasankan dari hadis Az-Zubair bin Al-Awan radhiyallahu anhu Beliau mengatakan innahu lamma kana yaum Uhud aqbalat imra'at tas'a hatta kadat an 'ala al-qatla Pada saat Peristiwa perang Uhud Ada seorang wanita berlari Yang ini berlari Menuju medan pertempuran Di Uhud Sehingga wanita ini hampir saja Melihat Orang-orang yang bertebaran dari mereka yang meninggal Dalam peristiwa perang, perang Uhud Tersebut Walakarihal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antaraهم. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenci seorang wanita melihat mereka yang meninggal dalam peristiwa itu. Jadi yani wanita tentu perasaan mereka lebih lembut dari kaum lelaki Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki dilihat oleh para wanita yang menyebabkan mereka meratapi jenazah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, al-mar' al-mar' ah, wanita wanita, iaitu yani maksudnya jaga dia jangan sampai mendekati medan pertempuran Uhud. Ini yani setelah kejadian pertempuran ini, jangan sampai mereka melihat orang-orang yang bergelintangan meninggal dalam peristiwa itu. Al Zubair fatwasam fatwasam soalnya Sofiah maka Zubair mengatakan aku pun menyangka bahawa yang berlari ini adalah Sofiah. Sofiah yang dimaksud di sini adalah Sofiah bibinya Rasulullah SAW. Bukan Sofiah bintu Khayy, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia adalah uh, bibinya Rasulullah saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib qala fa maka aku pun keluar menuju kepada Safiyyah qala qabla an ila alqatla lalu aku berhasil menemukan Safiyyah sebelum dia sampai ke tempat orang-orang yang terbunuh yakni Zubair ingin menahannya jangan sampai ke sana dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan demikian wala faladamad fi sadri wakanati muratan jelda maka Sofiyah pun memukulkan ke dadaku memukul dadaku berusaha untuk menyingkirkan Zubair yang hendak menahan beliau wakanati muratan jelda dan Sofiyah ini seorang so wanita yang keras wala tilaika anni la arba laka kata sofia menyingkir kamu dariku la arbalaki la arbalak ini yani uh, semacam kalimat zajar kalimat yang menunjukkan kardikan kepada seseorang la arbalak seperti pula ucapan mereka la abalak la ummalak la abalak kamu tidak punya ayah kamu tidak punya ibu kamu tidak punya tanah la arbalak yang dimaksud di sini adalah hardikan. Ini yani menyingkir kamu dariku Jangan kamu menghalangiku. Ya atau awas kamu. Hardikan. Fakultu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza wa Maka aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersikeras agar kamu tidak mendekati orang-orang yang terbunuh itu. Qadafu wa qafat. Wah, akhirnya saubani magha. Akhirnya berhenti, Sofia. Lalu dia mengeluarkan dua lembar kain bersamanya. Fakalat lalu dia makan ha dzani saubani jitu bihima li achi Hamza. Fakat belakon di Ini dua lembar kain. Aku membawanya untuk saudaraku Hamza. Telah sampai beritaku beritaku padaku bahwa dia telah terbunuh. Fakifinu fihima maka kafani dia dengan menggunakan dua pakaian ini. Allah Fadzilinabisaubain lenukafinafihima Hamzah maka kami pun membawa dua kain tersebut untuk mengafani Hamzah. Jika ila jambihi rajaun min ansar qatilun. Fuala bihi kama fuala bihamzah. Kalau mereka hendak Mengafai Hamzah dengan kain yang dibawa oleh Saudaranya Yaitu Sofia Ternyata di samping Hamzah ini Ada seorang laki-laki dari kalahan Ansar Yang juga terbunuh Kondisi jenazahnya itu Seperti kondisi jenazahnya Hamzah dan Dalam keadaan di, di cincang Dalam keadaan Isi perutnya terbuka Ini di, dibongkar oleh mereka ini yani kondisinya sama seperti kondisi Hamzah. Qala fa wajadna gubadatan wa khuna. Ay yukafana Hamzah fi thawbayni wal anshari la kafan la. Maka kami pun merasa uh, kasihan ya. Ketika Hamzah dikafani dengan dua kain tersebut sementara orang Anshar ini tidak ada kafannya. Sementara Anshar ini tidak ada kafannya karena tidak ada yang mengkafani. Sementara kondisinya seperti kondisi hamza, fakulnya lihamza ti thawun, lihamza ti thawun, walilansari thawun, maka kami pun mengatakan untuk Hamzah satu kain dan untuk ansari juga satu lembar kain. Fakddarnahumah, fakan ahadhumah akbar min alaakhir. Maka kami pun mengukurnya. Ternyata salah satu dari kain itu lebih besar daripada yang lainnya. Fakorahnya baynyahuma. Maka kami pun mengundi siapa di antara mereka yang mendapatkan salah satu dari kain tersebut. Subhanallah. Jadi diundi untuk diberikan yang panjang untuk Sifulan, apakah untuk Hamzah atau untuk yang lainnya. Fakfanna kullu wa hid minhumu infitabilladhi taalahe. Lalu kami pun mengafani setiap dari mereka berdua dengan kain yang sudah menjadi bahagiannya. Setelah dilakukan pengundian tersebut, disebutkan dalam hadis Ibn Umar dan Anas bin Malik radhiyallahu taala Anhum mereka mengatakan: Lama raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lama raja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min Uhud sami'a nisaul ansari yabkin faqala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dari Uhud lalu wanita-wanita ansar mereka mendengarkan yang beliau mendengarkan wanita, walaupun ancaman, samiah, wanita sa ancaman, jebekin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan wanita ansar menangis. Ini yani menangisi akan meninggalnya saudara saudara mereka dari kaum muslimin dalam peristiwa perang Uhud. Fakallah, kini Hamzah lah bawa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan tapi Hamzah jangan sampai ada yang menangisinya tidak ada yang menangisi tidak ada yang menangisi uh, Hamza fabalagha dhalika ilal ansar fa bakayna hamzah maka sampai berita ini kepada wanita kawan-kawan maka mereka pun menangis menangisi kematian Hamza fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma istaiqadha wa hunna yabkin maka rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tidur beristirahat Kemudian beliau bangun dalam keadaan mereka menangis. Fa qala ya yani waih la ya waihahunna ma zinna yabkinam min al-yawm falyabkin wa la yabkin ala halikin ba'da al-yawm ya ini kalimat uh, teguran. Mengapa mereka? Mengapa mereka masih menangis? Nah mereka masih menangis hari ini. Nah, ayo silakan mereka menangis dan jangan lagi mereka menangisi terhadap orang yang meninggal setelah hari ini. Setelah hari ini disebutkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad demikian pula Ibnu Majah Abu Ya'la Al Haythami mengatakan bahwa hadis ini diraikan oleh Buyala dengan dua sanad. Salah satunya perawi perawinya dari As Syahih. Nah, dan disebutkan dalam sebagian riwayat tentang hadis wahsy yang disebutkan oleh Al Haythami bahwa hadis ini diraikan oleh Tabarani dengan sanad yang hasan berkata wahsyi yang membunuh hamzah dia mengatakan ada nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li wahsyi aku mendatangi nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita jelaskan dalam riwayat sebelumnya yang diriwayatkan oleh imam al-bukhari bahwa wahsyi datang termasuk di antara utusan dari taif Maka tatkala beliau datang Maka Nabi sallallahu alaihi sallam Dalam rakyat ini disebutkan Engkau wahsy Kultu na'am Iya Aku mengatakan iya Wala qataltah Hamzah Engkau yang membunuh Hamzah Kultu na'am Aku mengatakan iya Walhamdulillah biyadi, walam yuhinni Kata Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah yuhinni Alhamdulillah Kata Alhamdulillah Alhamdulillah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia melalui tanganku maksudnya dia mati melalui tanganku dia mati sebagai syahid sebagai syahid sebagai ahlul jannah dan dia tidak menghinakan aku Allah tidak menghinakan aku melalui tangannya maksudnya bukan aku yang terbunuh kalau seandainya aku ketika itu terbunuh oleh Hamzah Aku dihinakan Aku tidak menjadi seorang muslim maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah yang kemudian wafat setelah itu masuk ke dalam al-Islam dan meninggal sebagai seorang muslim dan membaik Islamnya dan beliau bagian dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membunuh Usailamah al-Kadzab yang semoga dengan itu uh, Wahsyi membalas uh, Kejahatan yang pernah dia lakukan Setelah membunuh Hamzah Dan seorang apabila dia telah masuk Islam Fal-Islam Ia jumbo makana qablah Islam menghapuskan apa yang telah Yang telah lalu Dari dosa-dosa sebesar apapun itu Nah maka wahsyi bergembira dengan itu Alhamdulillah Allah telah memuliakan Hamzah melalui tanganku dan Allah tidak menghinakan aku melalui tangannya. Nah. Dan boleh jadi bahwa eh uh, demikian pula Hamzah termasuk yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulani al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala tertawa kepada dua orang Yang saling bunuh-membunuh Kedua-duanya masuk surga Ya seperti ini keadaannya Wahsy sebagai seorang yang kafir Membunuh Hamzah Hamzah bin Ahlil Jannah Lalu kemudian Wahsy masuk ke dalam Islam Dan apabila beliau pun terbunuh Naam juga Dan beliau terbunuh sebagai seorang Muslim atau mati sebagai seorang muslim Maka beliau bagian dari ahlul jannah Maka kedua-duanya masuk ke dalam al-jannah Yang mereka sebelumnya saling bunuh-membunuh Fakalad lahu Quraysh Maka Quraysh pun mengatakan kepada Rasulullah SAW Atuhibuhu wa huwa qatilu Hamzah Engkau mencintainya padahal dia lah pembunuh Hamzah Fakultu ya Rasulullah fastagfir li Maka aku pun mengatakan wahai Rasulullah, mohonkan ampun untukku kepada Allah. fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil abgu tiga, wa dafah fi sadri tiga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah ke tanah tiga kali dan beliau ma, ma, memukul dadaku tiga kali. Lalu kemudian beliau mengatakan wahsi, o kuj. Faqatil fi sabilillah, kama qatilta litsud an sabilillah. Wahai wahshiq al keluarlah kamu, berperanglah di jalan Allah, sebagaimana engkau telah berperang dahulu untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat sebelumnya disebutkan bahawa Nabi saw mengatakan 'Ghayib wajhak ani', paling hilangkan wajahmu dariku, ani keluar kamu. Ini disebabkan karena masih terasa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan rasa pedih yang beliau rasakan dengan meninggalnya Hamzah radhiyallahu ta'ala Dan mungkin setelah itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu kembali dengan Wahsy lalu kemudian seperti yang disebutkan dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul dadanya tiga kali lalu mengatakan keluarlah engkau berperanglah di jalan Allah. Sebagaimana engkau telah berperang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah Demikian pula termasuk di antara peristiwa yang disebutkan Oleh para ahli sejarah dalam peristiwa perang Uhud Tentang kisah keberanian Anas Ibn Nabur Radiyallahu ta'ala anhu Disebutkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim Anas bin Malik mengatakan ammi alladhi summi tu bih lam yashhad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam badran Pamanku yang aku diberi nama dengan namanya yakni diberi nama Anas itu dari nama paman beliau yang juga bernama Anas Anas bin Anbar Beliau tidak menyaksikan perang Badar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam halaf syaqq maka anas bin merasa sedih dengan keadaan itu wa al-awwalu mashhadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayta kata beliau kejadian perang pertama kali yang disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam aku tidak menghadirinya wa in arani Allahu mashhadan fi ma ba'd ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarani Allahumma asna Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kebarakku atau mempertemukan aku satu pertempuran berikutnya bersama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan. Al-Fahhab ayyakul ghairaha. Aku beliau tidak ingin mengucapkan yang lainnya. Al-Fashahidama Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam yom uhud Akhirnya beliau pun menyaksikan peristio perang Uhud bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala fastaqbala Sa'd bin Mu'adz faqala Maka beliau pun mendatangi Sa'ad bin Mu'adz dan mengatakan padanya wahai Abu Amr di mana? Wa handarihil jannati ajiduhu dun Uhud. Demikian indahnya bau surga, demikian harumnya bau surga. Aku mencium baunya itu berada di bau Bukit Uhud. Faqatalahum hatta qutil. Maka beliau terus bertambur hingga beliau terbunuh. Qala fa wujida fi jismihi bid'un wa thamanun. Ma bayna darbatin wa ta'natin wa ramyah. Maka ditemukan di jasadnya 80 lebih dari luka, dari sabutan pedang, tusukan tombak dan lemparan anak panah. Qala fa qalat uktuhu ammati ar rabi bintun nadhar. Maka saudara perempuannya yang bernama Rabi' bintun Nabr mengatakan, "Fama arastu akhi illa bibanani." Aku tidak mengetahui saudaraku ini, yakni aku tidak mengenal saudaraku kecuali dari jarinya. Kecuali dari jarinya. Subhanallah. Dari jarinya ada tanda pada jari uh, Anas bin Nabr. Dia tidak mengetahui kecuali dari jari saudaranya tersebut. Wajahnya, tubuhnya sudah hancur ya disebabkan karena tusukan tombak, sabetan pedang, demikian pula lemparan anak panah. Lalu kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan tentang beliau dan yang semisalnya. Rijalun sadaku ma'hadullah ma alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddu tabdila. Manakah adalah orang-orang yang telah jujur dalam menetapkan janjinya di hadapan Allah. Di antara mereka ada yang telah menunaikan janjinya dan di antara mereka ada yang masih menunggu dan mereka tidak mengganti, merubah apa yang telah mereka tetapkan. Fa kanu yaruna annaha nazalat lihi wa Dan mereka menganggap bahwa ayat ini turun terhadap Anas bin Nadzar dan para sahabatnya. Adapun dalam lafaz Al-Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa pada saat beliau melihat kondisi perang Uhud di mana kaum muslimin terpukul mundur lalu beliau pun mengatakan Allahumma inni a'taziru ilaik mimma sana'a haula ya'ni muslimin wa abra'u ilaik mimma ja'a al-musyrikun fataqaddama bi sayfihi ya Allah aku memohon aku meminta udzur kepadamu dari apa yang dilakukan oleh mereka ini kaum muslimin dan aku berlepas diri kepada Allah dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Lalu kemudian beliau maju dengan pedangnya. Dan beliau bertemu Sa'ad bin Mu'ad. Lalu beliau mengatakan, wahai Sa'ad. Ini ajidu rihal jannati dunia Uhud. Fama bawa faqutil. Aku mendapati bau surga itu ada di bawah bukit Uhud. Maka beliau pun terus berjalan dan berperang hingga beliau terbunuh fama'ruf hatta 'arafatuhu ukhtuhu bi shamahi aw bi banani maka tidak ada yang mengenalnya sampai yang mengenalnya itu saudara perempuannya dengan satu tanda di jarinya wa bihi dalam keadaan di tubuhnya itu ada 80 lebih dari tusukan e, tombak demikian pula sabetan pedang dan lemparan anak panah nah faqaini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita bacakan dari beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam surah Hud semoga memberi manfaat kepada kita sekalian wa akhiru da'wana limsaddilillahi rabbil alamin tafaddalu hifzukumullah